la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, în următoarele 30 de minute vom avea vestea cea bună a lui Dumnezeu, sub forma unui mănânc de cugetări și meditații, asupra versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să-i Spire Pe preacher din ceasul său slujitor, preotul Nicurit să le alcătuiască. Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a unor lecțiuni de 30 de minute, au ajuns disponibile pentru toți cei care sunt interesați să cunoască calea spre cer. Lecțiunea de zi C015 va debuta cu. Prilejul citirii versetului 2, al capitolului 2, al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, verset din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și care nu au putut fi expuse cu prilejul lecției trecute din motive de timp. Mai înainte de acestea două însă, astăzi, pentru episodul nostru apetisant, doresc să dau citire unui pasaj scurt de la pagina 39 dintr-o lucrare intitulată Mărturii din viața monahală. Este o traducere de pre doctor Constantin Coman, cartea este semnată de Gheron Iosif, publicată de editura bizantină la București în anul 1995. La pagina 39 dau citire primului paragraf care spune... Te vei obosi mult până vei înțelege că rugăciunea fără atenție și fără simțire duhovnicească este pierdere de timp, o steneală fără răsplată. Trebuie ca în toate simțurile, și cele din lăuntru și cele din afară, să pui paznic neadormit atenția, deoarece, fără atenție, mintea și puterile sufletului se risipesc în zadar ca apa care curge pe drum. Nimeni n-a aflat vreodată rugăciunea fără atenție și trezvie, sau este vorba de spirit de trezie. Nimeni nu s-a învrednicit vreodată să urce către cele de sus dacă mai întâi nu a disprețuit pe cele de jos. De multe ori te rogi, iar mintea se plimbă pe aici și pe acolo unde îi place spre lucrurile de care, după obicei, este atrasă. Și este nevoie de multă silință ca să o desprinzi de acolo. Este nevoie să iei aminte la cuvintele rugăciunii. Încheiat citatul. Gândul pe care doresc să-l pun pe inima ascultătorilor cu prilejul acestui citat are în vedere importanța covârșitoare a vegherii. Noi suntem foarte obișnuiți cu rugăciunea și nu spun Doamne ferește că este ceva rău în asta. Domnul Isus însuși în viața lui mai mult s-a rugat decât a lucrat. Ceea ce ne lipsește nouă însă este vegherea. Nu știm că vegherea are un loc atât de important, ba încă sunt trei locuri în Noul Testament unde Domnul Isus pune înaintea rugăciunii vegherea. Îi spune apostolului Petru, spre exemplu când era în grădina Ghețimanii, vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci aici Domnul Isus nu spune lui Petru, roagă-te, ci mai întâi vechează și în spiritul de veghere să te rogi. Avem apoi în Marcu 13 unde Domnul Iisus spune Vegheați și rugați-vă căci nu știți când va veni vremea aceea, vorbind despre vremurile sfârșitului. Deci în vederea vremului sfârșitului, înainte de rugăciune trebuie să fim atenți și să veghem. Și avem apoi în Marcu 14 cu aceeași împrejurare în grădina Ghețimanii, Domnul Iisus se apropie de Petru și ceilalți care erau doboriți de somn cu demnul Vegheați. Întâi le spune Veghere. Și apoi le spune, rugați-vă, dragul meu creștin, ce loc are vegherea în viața dumii tale? Veghere înseamnă, în câteva cuvinte simple spus, să iei aminte la întreaga ta ființă, să fie în concordanță cu învățătura Mântuitorului și anume să fie sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt. Planurile pe care ți le alcătuiești în mintea ta, visurile pe care ți le faci cu privire la viață, gândurile pe care le ai, vorbele pe care le spui, lucrurile la care privești cu ochii tăi, locurile unde te conduc picioarele, ai grijă ca toate acestea să fie făcute în spiritul dreptarului de credincios, în spiritul scripturii? Iată, asta înseamnă veghere. Altfel... Dacă nu veghezi asupra vieții tale, degeaba te rogi. O rugăciune spusă în fugă, în mod mecanic, așa cum ai învățat, nu va ajunge mai sus de tavanul locuinței în care te afli, dacă nu o faci în spirit de veghere și dacă umblarea ta nu este toată într-un spirit de veghere. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, făcându-ne atenți că trebuie să avem grijă să veghem asupra vieților noastre și să ne rugăm. Vegherea este treaba noastră, iar puterea de a ne apăzi vine de la tine. Ajută-ne, te rugăm să învățăm acest adevăr și să veghem asupra vieților noastre pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate de tine și să le poți împlini din pricina numelui Domnului Isus, al cărui nume te rugăm să-L slăvești. Amin. Pe ghează-n când ziua viază zâmbește Când totul este iar înviorat. În tine poate încă dăinuiește Vreo umbră neagră plină de păcat. Iar în amul când totul se odihnește Tu îndreaptă-ți gândul iară spre Iisus Îi cântă slavă și îi mulțumește Iar lui cărare domnul iarăștea du Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 2 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia sa epistolă. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstigni. O legendă povestește cum Sfântul Martin din Tours, acest om evlavios, a fost ispitit de diavolul în felurite chipuri ca să-l atragă de pe calea cea sfântă. A venit astfel la el în chipul unui împărat păgân ca prin aceasta să-l orbească și să-l înspăimânte. Martin însă a rămas tare. A venit la el în chipul unei femei ispititoare ca să-i amăgească gândurile și inima. Martin însă a rămas necrintit. A venit apoi la el cu toate vrăjitoriile lumii, cu aur și cu toată strălucirea ei, fără să-l poată mișca pe Martin. Atunci, diavolul a luat chipul, hainele și chiar înfățișarea de sfințenie a Domnului Hristos ca să-l ispitească. Aproape că s-ar fi potignit aici Martin, dar conștiința sa cercetătoare s-a apropiat de ispititor și a dezbrăcat haina. Voia să caute semnele rănilor Domnului Isus, dar ele lipseau. Rușinat și învins, ispititorul a trebuit să dispară. Învățătura din veche legendă n-a fost niciodată mai actuală ca în zilele noastre, când se întâlnesc la tot pasul propovăduitori veniți în numele Domnului Hristos. O cercetare mai amănunțită însă descopere lipsa cuielor, a crucii. Cristosul Bibliei, Hristosul adevărat, este numai Hristos cel răstignit, înviat și înălțat. Unde nu se văd mai întâi semnele cuielor, nu poate fi nici înviere, nici înălțare. Un călugăr cu numele Ștefan avea mereu prezent în mintea lui pe Hristos cel răstignit. Odată au venit la el trei bătrâni pentru a se sfătui împreună în cele duhovnicești. Ei vorbeau mult, pe când el tot timpul tăcea. De la o vreme, bătrânii l-au întrebat. Noi am venit la tine de la mari depărtări pentru a asculta învățăturile tale și tu nu spui nimic? Iertați-mă dacă n-am fost atent la cele spuse, a răspuns Ștefan, dar tot timpul am fost ocupat cu Hristos cel răstignit. Căci n-am avut de gând să știu între voi ceva spune Apostolul Pavel, de altfel este spus a cuvântului lui Dumnezeu, decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Credinciosul propășește în simplitate. Deși Sfântul Apostol Pavel era om cu carte, încât se putea măsura cu cel mai mare filozof, a rămas totuși la simplitate el nu voia să știe multe, ci numai pe mântuitorul său, Iisus Hristos. Înțelepciunea mea este Isus Hristos, ar fi putut să spună el, ba încă nici despre Isus Hristos, multe lucruri, ci răstignirea Lui. Apropovădui cu adevărat Evanghelia înseamnă a propovădui pe Domnul Isus Hristos și îndeosebi răstignirea Lui pentru noi. Unde se propovăduiește Evanghelia adevărată, se vorbește despre Domnul Isus într-un chip simplu ca să înțeleagă orice om. Nici chiar toți credincioșii nu înțeleg lucrul acesta, căci unii dintre ei se apucă să propovăduiască legea, sub cuvânt că propovăduiesc Evanghelia. Când unul spune că a fi credincios înseamnă să nu mai înjuri, să nu mai drăcuiești, să nu mai furi, să nu te mai duci acolo și acolo, să nu te mai laceartă, la ceartă, este aceasta Evanghelia? Nu, aceasta este lege. Evanghelia înseamnă a îndrepta sufletele la Domnul Isus Hristos cel răstignit, unde prin credința în El și în jertfa Lui sunt născute din nou și în această stare poți să vârși apoi binele. Este de la sine înțeles că un om care a luat contact cu Domnul Isus Hristos și care s-a pocăit, care are procesul nașterii din nou și a devenit copil al lui Dumnezeu, este adevărat că un om ca acesta nu mai înjură, nu mai drăcuie, nu mai face toate lucrurile pe care le-a făcut înainte. Dar apropo, numai rezultatul întoarcerii la Dumnezeu, fără a se vorbi despre Dumnezeu, despre întoarcerea în sine la Dumnezeu, aceasta nu este evanghelie pentru că din aceasta lipsește Hristos cel răstignit. Numai Hristos cel răstignit poate să ducă la efectele acestea ale unei vieți sfinte. A vorbi deci despre o viață sfântă fără a vorbi despre sfințitorul ei nu ne duce nicăieri mai departe decât ne-ar duce o căruță pe care am pune-o înaintea cailor n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Iată marea taină a apropierii sufletelor unele de altele. N-am voit să știu între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru că numai în Domnul Iisus Hristos s-a pus capăt ființei noastre vechi, pline de păcat, de rău și de amărăciune, plină de toți ghimpii care ne împiedicau să ne apropiem unii de alții. Și după ce în Hristos am murit toți și am înviat împreună cu El la o viață nouă din Dumnezeu și să rămânem uniți în El pe veci. Corintenii erau dezbinați, deși aveau atâtea daruri, pentru că între ei nu era Isus Hristos cel răstignit. Lipsea crucea, adică nu se dădeau morții pe ei înșiși, ci aici aduceau ceva din vechea lor ființă. Iar unde lipsește crucea, nu mai este nici dragoste, nici smerenie adevărată. Unde lipsește crucea, lipsește înțelepciunea mântuitoare, lipsește carea spre cer. Din pricina că nu este cruce în noi și între noi, firea veche care trebuia pusă pe cruce... Trăiește și domnește și unde domnește firea veche nu poate fi unitate între credincioși. Locul firii vechi trebuie să fie pe cruce, dar dacă crucea lipsește dintre noi, firea veche face tot ceea ce îi place. Acolo unde este crucea, Hristos cel răstignit, Acolo firea veche nu mai are putere și credincioșii, în smerenia și dragostea Domnului Iisus Hristos cel răstignit, se apropie unii de alții și trăiesc în dulce părtășie exact așa cum dorește Domnul Iisus de la ai N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și într-un fel și în altul este nevoie de cruce, căci, până va veni Domnul Isus a doua oară, învățătura Sfântului Apostol Pavel despre Isus cel răstignit este temelia vieții creștine de roadă și de biruință. Prin ce mă ajută Duhul Sfânt să vestesc pe Hristos? Nu prin înțelepciunea mea, ci prin puterea lui Dumnezeu. Este o înzestrare tainică, un limbaj nou și ceresc, un parfum din altă lume pe care îl numesc Ungere Sfântă, pentru că numai Duhul Sfânt o poate dărui. Aceasta nu atârnă de talentele mari, pentru că și cei mai simpli o pot avea. Nu este un dar al oratoriei, pentru că și oamenii gângavi o pot avea. Este vântul lui Dumnezeu care suflă prin mine, este suflarea celui prea înalt, este limba de foc. Doamne, dă-mi zilnic această putere care ține pe cruce firea mea veche și dă-mi acea înțelepciune care poate propovădui lucrarea ta, începând cu crucea. Amin. În versetul următor, la versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 2, citim. Eu însumi, spune aici Apostolul Pavel, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Dragii mei, omul, oricine ar fi el, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, este slab, nențelept și plin de teamă. Nu înțelepciunea firească, nici talentele și nici puterea fizică nu sunt cele ce fac din om un slujitor al lui Dumnezeu, ci numai harul revărsat asupra lui în urma unei predări adevărate în brațul Domnului. Numai cine rămâne necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt este potrivit pentru slujba lui Dumnezeu între oameni. Duhul Sfânt îl umple cu cele necesare slujbei. Sfântul Apostol Pavei era plin de toată înțelepciunea lumii de atunci, ca și Moise, de toată înțelepciunea Egiptului, dar această înțelepciune nu a făcut din el un slujitor al Evangheliei, ci în clipa când s-a întâlnit cu Dumnezeu a trebuit să o lepede ca să poată fi umplut cu înțelepciune de sus. Prin această înțelepciune a făcut o lucrare atât de minunată și puternică. La începutul lucrării, Pavel a fost slab și fricos pentru că era tânăr pe calea cea nouă a lui Hristos, dar cu timpul a crescut devenind om mare. Toți oamenii lui Dumnezeu s-au cutremurat în fața marii însărcineri care li s-a dat. Însărcinarea de a spune cuvintele lui Dumnezeu, da, toți căți sunt serioși pe calea lui se cutremură, ei nu se îndeasă la cuvânt și nu se simt nefericiți dacă n-au vorbit și ei. Cine însă se înghesuie la cuvânt și se simte nefericit că n-a predicat, acela se află într-o stare foarte rea. Eu însumi, spun aici Pavel, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Orice început este slab, dar dacă este făcut bine, lucrarea va crește și se va întări. Dumnezeu care a început în noi buna lui lucrare, Oda va desăvârși, cum spune la Filipeni 1 cu 6, și vom fi tot mai asemănători cu el, tot mai destoinici în slujba lui. Să nu ne temem că suntem slabi, ci să ne predăm cu adevărat în brațul Domnului și el va face lucruri mari, cu noi și prin noi. În versetul următor, versetul 4 de la 1 Corinteni, capitolul 2, citim Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Dragii mei, dovezile sunt fapte, învățăturile pot fi numai vorbe. Dovezile sunt viață, Învățăturile pot fi numai forma vieții. Dovezile sunt lumină. Învățăturile pot fi numai teoria luminii. Și după cum nimeni nu-și potolește setea spunând cuvântul apă, ci numai cu apa însăși, și cum nimeni nu se luminează spunând cuvântul lumină, ci cu lumina însăși, tot așa este și duhovnicește. Nimeni nu înțelege adevărul dumnezeiesc decât atunci când îl vede întrupat într-o viață. Sfântul Apostol Pavel dovedea adevărul celor spuse cu vorba prin însăși viața sa. El cerea ascultătorilor săi, la 1 Corinteni 11,1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vorbirea lui Pavel era întemeiată pe o realitate puternică, trăirea. Vorbirea poate fi asemănată cu hârtia pe care sunt scrise anumite cuvinte, însă numai ștampila pusă pe hârtie îi dă valoare de act. Evanghelia Domnului Isus Hristos trebuie mărturisită simplu și cu puterea izvorâtă din trăirea mărturisitorului. Numai cine trăiește cele spuse are putere în vorbire și numai atunci vorbirea este o dovadă dată de Duhul. Este nedemn pentru un predicator, spunea Spurgeon, să se urce la amvon pentru a arăta o ascultătorilor că este un specialist în arta retoricii. Figurile de stil și tonurile înalte sunt numai o bagiocorire a nevoilor spirituale ale omului. Cine vrea să-și dezvolte darul oratoriei să se facă avocat, să nu înjosească cuvântul lui Dumnezeu făcându-l prăjină în care să-și agațe zdrențele sale fluturate. Crucea este ridicată numai atunci la slava care îi se cuvine când putem spune nu prin vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Toți câți am gustat și am văzut cât de bun este Domnul să ne gândim cu bucurie și cu cutremur că suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Pentru această chemare cerească ni s-au dat felurite daruri duhovnicești împărțite de el fiecăruia cum a binevoit în dragostea lui. Toate darurile însă trebuie folosite sub călăuzirea și prin puterea Duhului fără de care orice slujbă pentru Dumnezeu este fără preț. Cât belșug de binecuvântare ar fi dacă slujba noastră ar sta pe dovada dată de Duhul Sfânt și de putere? De aceea dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă fiți plini de Duh și nu întristați pe Duhul Sfânt sau nu stingeți Duhul. Dar ce semeție din partea noastră când vorbim de Domnul Iisus cel răstignit, de viața nouă, de înțelepciunea tainică și ținută ascunsă de Dumnezeu, fără puterea și călăuzirea și lumina Duhului Sfânt? Evanghelia slavei este astfel dezbrăcată de măreția ei și ajunge o lege morală fără viață, o simplă cunoștință de fapte sau adevăruri care nu mișcă inima. În această lumină înțelegem că suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu și că am rămas mult datori față de cei la care am fost trimiși. Dumnezeu ne-a așezat în slujba sa ca prin noi să-și aducă sfântul său cuvânt pretutindeni pe pământ. Să nu împiedicăm, dragii mei, acest cuvânt printr-o trăire nedemnă sau printr-o vorbire nepotrivită încărcată numai cu o înțelepciune firească. Nu rare sunt cazurile când un propovăduitor întunecă scriptura prin lămuririle sale în loc să o facă mai luminoasă și mai limpede. Mulți predicatori se aseamănă cu ferestrele colorate ale bisericilor care opresc lumina în loc să o lase să pătrundă în lăuntru. Frații mei, să cugetăm serios asupra celor de mai sus... Orice propovăduirea noastră trebuie să fie glasul Domnului, prin care sufletele sunt atrase spre mântuire. Prin noi Sfânta Scriptură trebuie să capete o și o putere cu atât mai mare. Se povestește despre un misionar care propovăduia în noua guinee că într-o zi a citit cele zece porunci cu o putere deosebită dată de Duhul Sfânt încât toată adunarea s-a pus în mișcare. Unii din ei s-au ridicat și au spus, ne-ai dat viața noastră pe față, trebuie să ne rușinăm de noi înșine și unii de alții și aceasta nu voim, vorbește-ne mai bine despre alte lucruri. Misionarul a trebuit să le spună atunci că nu e vorba de ceea ce le poate spune el, ci de ceea ce are Dumnezeu de spus. Cuvintele lui Dumnezeu sunt adevăr. Ei, au răspuns ei, atunci ține mai bine adevărul pentru tine și nu-l mai striga în adunările noastre ca să ne tulbure viața. Unii din ei însă au fost puși pe gânduri de cele auzite și s-au întors la Dumnezeu chiar în clipa aceea. Învățătura și propovăduirea mea, spunea deci apostolul Pavel, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare al încelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de Putere. Când lucrează Duhul Sfânt, el poate să facă vii și lucrătoare cele mai simple cuvinte despre Domnul Hristos. Când însă cineva umblă după oratorie, după fraze înflorite, Duhul Sfânt nu mai lucrează pentru că lucrează omul care vrea să se arate că este și el cineva și este în stare să vorbească. Astfel de lucruri ale firii pământești sunt osândite de Duhul Sfânt. Cine este condus de astfel de gânduri nu este pus de Dumnezeu în slujba Lui, iar lucrarea aceasta nu va fi binecuvântată. Sfântul Apostol Pavel s-a hotărât să vorbească simplu, sincer și răspicat. Într-adevăr, simplitatea și sinceritatea izbesc pe cei ce vin să asculte Evanghelia. Cel ce propovăduiește pe Domnul Isus trebuie să urmărească binele altora. Să ne smerim, dragii mei, înaintea Domnului și să ne predăm Lui cu adevărat. El atunci ne va umple cu Duhul Sfânt ca să putem face lucrarea sa cu putere și încununată de mari succese pe pământ. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea lecțiunii. 015 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate gândurile acestea să ne pătrundă îndeajuns de mult, încât să învățăm să ne lăsăm tot mai mult controlați de Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Așa cum spuneam și la începutul lecțiunii, la începutul acestui program, trebuie să avem un Duh de veghere foarte pronunțat în viața noastră, în permanență să ne întrebăm dacă cele ce gândim noi sunt plăcute Domnului Isus, dacă lucrurile la care privim noi sunt plăcute și îngăduite de Duhul Sfânt, dacă vorbele și pe care le spunem și faptele pe care le facem sunt cele care aduc Duhului Sfânt o bucurie și o plăcere și pot descoperi pe Hristos. Cu cât ne vom îndeletnici mai mult cu lucrurile acestea, cu atât mai mult binecuvântarea lui Dumnezeu va fi asupra noastră. Dorim cu prilejul acesta ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei care se deschid să le primească. Amin.